Обичай и познавай. Добър и учен. Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 17 февруари 1937 година. Отче наш. попитали един китайски мадрец Какво нещо е да бъде един човек учен? Да познава човека. А какво нещо е да бъде добър човек? Да обича човека. За да бъдеш учен човек, трябва да познаваш човека, а пък за да бъдеш добър, трябва да обичаш човека. Често ние не познаваме нещата, още не познаваме човека. Това което мислим, не го познаваме. В себе си не познаваме това, което мислим и в себе си не познаваме това, което обичаме. Някой ще каже, а аз познавам баща си. Ти като познаваш баща си, ще бъдеш учен, а пък ако обичаш баща си, ще бъдеш добър. Щом не си добър, според тая китайска поговорка, значи не си обичал баща си. А пък, щом не си учен, значи не познаваш баща си. Казваш, да познаваме Бога. За да го познавате всички трябва да бъдете учени. Има елементарни работи, които трябва да учите. Какво нещо е яденето? Какво нещо е дишането? И какво нещо е мисълта? Всеки от вас може да държи цяла лекция по това. Хубави са тия работи. Цяла наука е това. Обаче процесът на готвенето става в природата по друг начин. Природата и тя диша, природата и тя мисли, но тя мисли по съвсем различен начин, отколкото ние мислим. Ние си представяме, че мислим и дишаме като нея. Ние казваме, какво нещо е природата? Питам, какво нещо е баща ти? Казваш, и той е човек като мене. Не Че ако питат Дима какво нещо е огъня, той ще каже, вижте мене и не питайте за него. Обаче между Дима и огъня има граматна разлика. Дима и огънят не са едно и също нещо. Сега целта ми не е да ви кажа, че вие не знаете. Вие всички страдате от много знания. Вие мислите, че много знаете. И не само вие, но и навсякъде, когато и да срещнете, мисли, че много знае. И когато в дума се зароди спор, Всичките спорове между хората, между децата, в семейството, всички спорове стават със знание. Мъжът мисли, че знае повече и жената мисли, че знае повече и се скарват двамата. Кой е по-добър? И в училището не се познават. Някой ученик мисли, че той знае повече. Той казва, аз съм учен, математик, изчислявам пътищата на месечината. Много хубаво. Всеки от яденето не придобива унай-красота, е която трябва да има лицето. На някого лицето е хубаво, на някого очите му са светли. Той е свеж, върви бодро, а пък другия върви тромаво. От зависи. И двамата ядат, но не знаят как да ядат. Някой казва: Аз не искам да дъвча. Аз искам течна храна. Като светия се храни. Само с малко чорбица се храни. Но с чорбица светия не се става. Светията е човек, който мисли и той има такава наука, че гори. Той се е запалил, гори, но не изкаря. Светията е този, който е направил тялото си да гори и да не изкаря. А пък обикновения човек, като се запали, гори и изгаря. И за това умира. Всички хора, които умират, изгарят. Една свеж изгори, турят на мястото и друга свеж. Сега всяка една аналогия вие можете да я вземете и да я приложите. Но друго се крие още. Тая работа не е така лесна. Учителят изписва на дъската Аз ви обичам. Какво значи да казваш Аз ви обичам? Най-първо, като обичам някого, то е моя работа. Ако аз обичам някого, то е моя работа. Ти казваш Как ме обичате? То е моя работа. То не е ваша работа. То е една наука вътре в мене. Да обичаш някого, това е наука. Когато обичаш някого, то е като един предмет, когото обичаш и изучаваш. Обичам една книга, прочитам първи лист, втория, третия, почертавам отдолу на едно място, на друго място, дават ми друга книга, казвам, Не, она е книга обичам, Разкръщам ми я чета я, някой ме пита че е какво има в нея. Он си не разбира. Той казва. И тая книга е учена. Има един прост пример. Седя аз при една печка. Обичам една печка зимно време. Има 25 градуса навън. Обичам я. Седнал съм при тая черна печка. Защо? Защото черпи от нея нещо. Той казва, защо не обичаш другата печка? Няма никакъв огън в нея, тя е за тебе, а пък тая е за мене. Че ако човек не е една запалена печка, какво се ползваме ние от него? Тая печка си има своето предназначение. Добра е до толкова, с доколкото гори. Това е предназначението на печка. Но от печката нищо не може да стане. Тая печка не може да се развива. Това, което устарява и това, което си изменя, не е реално. Вие гледате на себе си, че сте малко дете и после се измените и казвате «Устаряхме». Животът не е нито в младостта, нито в старостта. Трябва ви една аналогия. Вие гледате една птица. Вие не сте вникнали да видите кой живее в птицата. Казвате, птица е това. Има един клюн. Няма никаква интелигентност. Не, вие се лъжите, че вие ако разсъждавате за едного, който хвърка с един аероплан, този, който е в аероплана, прилича ли на аероплана? Вие гледате, че аеропланът скача, върти се, но след като излезе от него човекът, ще видите, че той не е скачал и не се е въртял като аероплана. Човекът крила няма. Той има съвсем друга форма. Аеропланът е летил. А пък той, който лети с този инструмент, той влиза и излиза от своя аероплан. Птицата за разумните същества е такъв аероплан. Влизат в него, когато искат. Хвъркат си с аероплана, дойде като кокошка, като патица. Вие разберете аероплана и мислите, че сте онзи, който е душъл, не, вие се лъжите. Ти казваш какъв е смисъл на живота? Ти казваш «Аз се моля на Бога, че знаеш ли какъв е езикът на Бога?» «Кажете ми, ти казваш, аз се моля и Господ ме слуша!» Хубаво, но Господ не всякога слуша хората. Да кажем, че учителят преподава урок. Предаде една лекция. Ти ученикът я предаваш както не е. Тогаз, преведете сега да кажем, че някой от вас казва Аз съм окултист, но той сам не знае какво нещо е окултист. Някой казва Аз съм християнин, но той сам не знае какво нещо е християнин. Вземете Евангелието. Според учението, християнин е онзи, който се е от стария живот и е новия живот и ходи по уния принципи, по които Христос е ходил. Той е вече християнин. Християнин е, който има любовна връзка. Кого наричаме любовник на някоя мума? Можем ли да наричем някого така? Само он си, който я обича, той е нейният любовник. А пък он си, който не я обича, той какъв е. Нейн приятел, нейн познат, нейн далечен роднина или някой съвсем чужд, Вие още не сте дошли да изучавате на какво дължи неразположението. Някой път сте неразположени. Седиш ти и си неразположен, казваш. Този обичам, а пък този не го обичам. Сега обяснете си. Обичаш едного. Този, когато обичаш, ти си го познал. Ти го обичаш, познаваш го. Щом го обичаш, ти си добър човек. Щом някой ме обича, аз не искам да знае какъв е. а зная едно негово качество в него. Казвам, що ме обича, той е добър човек. А пък, що ме познава, казвам, учен човек е. Учен човек значи да ме познава. Щом не познаваш няколко, ти не си учен човек. Щом не ме познава, аз не се занимавам с теорията, защо той ме познава или не ме познава. Но казвам, че е учен човек. Щом не е учен човек, ти не можеш да се разбира с него. Щом не е добър човек, с него не може да се разбираме. Сега, когато обичате, трябва да се прояви вашия живот. Когато познавате хората, това значи да се прояви вашия живот. Когато познавате хората, това значи да се прояви вашата ученост. Писанието казва: Това е живот вечен. Да познаят тебе единна го истин на го Бога и Господа Исуса Христа, когато си е изпратил. Вие казвате, мен наука не ми трябва. Но да се преживее на Земята 60-80 години, това ми трябва. Ако преживеете 80 години, какво ще постигнете? След 80 години няма да бъдете на Земята. След 80 години вие ще се върнете някъде, в дума си. И какво ще занесете? Ще ви питат. Какво сте научили на Земята? Каква опитно ще занесете вие, кажете ми? При сегашните условия, какво ще занесете в невидимия свят, от което те да се заинтересуват, като се върнете при вашите? Как мислите? Какво ще занесете? Вие казвате, ще отидем при Христа. Какво ще занесем сега при Христа? Като напуснем земята и отидем в другия свят, какво ще занесем? Когато един плод слезе от дървото, какво ще занесе? Своята слъчина. Ако той донесе на мен своята слъчина, той има всичкото ми уважение и аз ще го приема добре. Вие имате съвсем повърхностни понятия. Аз като погледна един плод, за мен плодът не е проста работа. казвам му. Приятно ми е, че мога да се запозная с вас. Много обичам да ви услужа. Къде обичате? На ваше разположение съм. Вземам го в джоба си. Казва му. Как сте? Откъде идете? Разправям се с него. Вие, които сте много учени, ще кажете Как да се разправя той с един плод, да говори с него? Тя е глупава работа, тая Че в как се разправят двама? Когато те видях за първи път, моето сърце се запали Не знаеш ли какво беше с моето сърце? Двама си приказват вие знаете, тия глупави каква глупава работа правят. Учителят изпява горните думи. Сега не обръщайте внимание на звука, операта е още далеч. Могат двамата да пеят. Сега вие мислите, че любовта е една погрешна работа. Любовта може да употреби всичките методи. Работата е да познаеш. Той казва. Учителят пее. Хей, мари станке, аз искам да те обичам, аз искам да те обичам. пристоянчо, а пък аз искам да те познавам, аз искам да те познавам. Някой път не пея както трябва. Някой път буквите не са хубави, но съдържанието и идеята искам да ви кажа. Можете да ме коригирате. Ще кажеш, еди кой си пасаж не се пее така. Можете да ми кажете начина как се пише една буква. Аз го приемам. Единият казва, аз искам да те обичам. А пък другия казва, аз искам да те познавам. Как е написано писмото е друг въпрос, но най-важното е съдържанието. Та ние не трябва да се срамуваме. Ние съвременните хора се срамуваме от доброто. Ти казваш, не си струва човек да бъде добър. Ти не можеш да бъдеш добър, ако не обичаш хората. Ти не можеш да бъдеш учен човек, ако не познаваш хората, или друго яче казано, ти не можеш да бъдеш учен човек, ако не познаваш Бога. И не можеш да бъдеш добър човек, ако не любиш Бога. Като се спреш при един плод, то не е проста работа. Вие не ли сте разглещали плодовете под микроскоп? Да видите какви чудеси има, какво устройство има, каква разумност има, как са настанени соковете в тия малки клетки. Каква разумност е това? Тия, които са създали плодовете, тия разумни същества, които са създали плодовете, те са много умни. Така съм сега. Ние седим и не учим. Ние искаме удоволствията в живота. Оставете удоволствията на страни. Удоволствието е непотребно. Ти ще се удоволстваш, но най-първо, кое е същественото в живота? Съществените неща са тия, без които човек не може. Храната е съществено нещо. Ти най-първо ще избереш една храна такава, която да съответства на твоя стома, за да не стане причина да се изродиш. Ако не подбираш храната, тя един ден ще почне да остави известни излишъци в тебе и след това ще те се измени цялото настроение. Всички болести в нашия организъм вътре се дължат на яденето. Ревматизмат, например, е поради събирането на нечистоти. Човек всякога бърза. Не седне да сдъвче храната добре, да си избере някоя хубава храна. Хлябът е недопечен, брашното е старо, маслото е старо, всичко е старо. Казва си той. Да има да се тури в стомаха. Не тури стомаха една храна, която е отровна. И ако ще ядеш, яш една храна, която да е свясна, да е хубава храна. А съм гледал много пъти, правил самопити. опити. Отида някъде и ме гощават, и цяла седмица ми е вземало да се поправя. Едно гощение ми е коствало много скъпо. Приемам храните по техния начин на готвене и после цяла седмица поправям работите. Според мен целта ми не е да ви изтъквам погрешките. Вие знаете как да се храните, но тази култура, до която сте достигнали е такава, че даже и на най-културните хора храната е много некултурна. Някой път не се спираме върху храната. Ние още не знаем какво да ядем. Някой път имаме стари навици. Искаш нещо соленичко, искаш нещо киселичко, искаш нещо лютивичко. Но то е един навик. Един американец никак не обича лютивите работи. А пък у българинат лютото са апетита. На един американски мисионер, наричал се Бляк, дават му люта българска чушка. Той се задавил и мислил, че е отрова. В Америка има едни люти краставички, като българските арнолдски чушки. Двама американци пътували по железницата. Единият бил виден проповедник в Западна Америка на Съединените щати. Той носил в една стъкленица за оператив от тия лютиви краставички. Другият американец казал «Може ли да ми услужите с това?» «Може, може!» Давно стъкленицата. Он зи отрязва един голям къс и го нагълтал. И запалила се устата му и казва «Господине, каква е твоята професия?» Аз съм проповедник. Аз съм слушал за огнените камъни на Ада, но вие сте човекът, който ги носи. Така звам. Къде е приложението на казаното? Всички вие си имате такива стъкленици и слюти краставички, че като дадете някому, като облизне от вашите краставички, черката му се запалва. Нам ни трябва сега, при сегашните условия, един нов начин на живеене. Това трябва да влезе в ума ви. Нашата погрешка е, че ние искаме да живеем като в старо време, както тогава са живели хората. Това е невъзможно. От стария живот ще има нещо, но ние не можем да живеем по този начин, както са живели едно време хората. Невъзможно е аз, възрастният човек, който съм на 21 година, да живея, както съм живяла едно време като дете. Ти имаше тогава слугини. Тогава майка ти те е карала на количка. Сега на 21 година е друго яче. Сега, освен, че няма да ме кара на количка, но аз трябва да и услужвам. Ние искаме да караме така, както едно време. В този смисъл трябва така трябва да схващаме нещата. Понеже сте възрастни, всеки един трябва да знае своите задължения, какво трябва да прави. Сега вие, сестрите, имате едно предназначение. Вие нали се казвате брати и сестри? Минувате тук за брати и сестри, право е. Не знаете как се образувала думата сестра и думата брат? Да оставим как са се образували тия думи. Има една теория. Но каква е функцията на сестрата и каква е функцията на брата? И след това от къде на къде сега сте една сестра, а пък след няколко години се изменяте и ставате, етикоя я си госпожа, станала майка. Сестра, а пък станала госпожа Иванова и станала майка на две деца. Хубаво. Не? Какво представлява сега сестрата? Сестрата това е образът на любовта. Братът това е образ. Чистия образ на божествената мъдрост. От невидимия свят братът и сестрата са се събрали. Та сестрата ще даде от любовта си на брата, а пък братът ще даде от знанието си на сестра си. И ще стане една обмяна на онова, което те носят в света. И тая обмяна ще стане кога? Ако те, като брати и сестра, не искат да направят тази обмяна, природата ще ги застави по друг начин да я направят. Мислиш ли, че всякога е необходимо да станеш майка и да станеш баща? Уния, които стават майки и бащи на земята, той е вече е наследствено. Не е в съгласие с писанието. Ако това е едно естествено положение, Христос не би казал така. Един е вашият отец. Какво ще кажеш на това? Според нашето разбиране ти имаш един баща, друг баща, трети баща и прочие. Няма единство. Апа Христос казва, един е вашият баща. А пък всички вие сте братя и сестри. Така съм. След това всички имате като ученици и друг един бръмбър. Искате да станете учители. Хиляди и милиони учители има в света, а пък там се казва Един е вашият учител. А пък всички вие сте ученици. Защо старата света и сега светът страда от многото учители, не от ученици. И тук на изгреба има 20-30 учители. Какви ли не теории има? Слушам ги аз теории. Може е да мисли човек, не е лошо. Може е да играе той ролята на учител, но той трябва да знае, че е актьор. Мога да играе аз ролята на учител, но дали съм учител, то е въпрос. Вие играете най-първо ролята на ученици. Да разберете какво нещо е ученик. Ученикът ще пее, а пък учителят ще бъде публиката. Той ще го слуша. Учителят не пее. Аз ви пях сега, нали? Всички вие минавате за учители. Аз ви пея, вие слушате и си давате мнението. Всинца си дадохте мнението. Оная вечер, след като се върнахме от концерта, всички си дадохте мнението. Едни едно мнение, други друго казвам. Изкуство има човекът свири. Ръката му пада на място. Някой казва, че не тури от душа. Той още душата си не може да тури в цигулката. До там той още не е дошъл. Тая работа трудна е. Артистът не е дошъл още да тури чувствование в цигулката. Не свири хубаво. Един брат даже е открит, че е имало нещо ново. Той имал един особен начин да взема някои тонове на цигулката. И аз ходих да слушам. Аз съм учител и той е ученик. Аз слушам, той свири. Казвам, научил си урока добре? Той започна най-първо с един чешки автор, Дворжък. До някъде свири го хубаво. Той го свири по-хубаво, отколкото Дворжък го е направил. Той му дава израз. Чехите го разбират. Но българите не могат да си изяснат какво искаше да каже. Не знаят. Стъпление беше това, за да покаже, че може да свири. И после дойде до Бах. И той излиза сам с цигулката, без акомпантимент на пияно. И виждам, че и с пианото, и само с цигулката, еднакво изпълни. Човекът свири. Бах го свири хубаво. Той го свири, а пък аз го проверявам. Проверявам ритъма на Бах къркафе. Мен ме интересува ритъма на Бах. После дойде да свири Моцарт. Щом дойде след това втората част на концерта, гледам и уния, които не бяха толкова с музикални, почнаха да се окогорват. Първата част всички седят и не знаят, не разбират. А пък като дойде втората част, нещо, което те разбират, всички си подигнаха главите, интересува ги нещо, почнаха да разбират. Питат ме: Как ти се харесва? Казвам: Този човек много труд е турил. 30 сантиметра толкова много работи е свършил. През целия си живот той е мислил в тая малка ръчка, в тая цигулка, как да се прекръстосват пръстите. И после е малко е нарушил правилата. По правилата той трябва да прекарва лъка по средата, а пък той гледа някой път свири повече в долния край на лъка, към дръжката. Не свири както другите ти говори. Значи, излязале обдобщите правила на свиренето. Има си известни съображения, защо? Сега казвам, ние, които искаме да влезем в живота, да не се държим за старите методи. Казваме, човек трябва да бъде морален. Какво нещо е морал? Казваме. Трябва да бъдем справедливи. Какво нещо е справедливост? Какво нещо е справедлив човек? Сядам да ям. Справедлив съм. Дойде някой. Искам да го гощавам. Половината от хляба в турбата на моя гостенин и половината за мен. Имам половин килограм сирене. Половината на моя гостенин и половината на мен. Това е справедливост. А пък, ако го обичам, какво ще направя? Ако го обичам, ще му дам стол, на който аз седя, защото той е по мекичък Мекият стол с възглавницата ще дам на него, а пък за мене ще взема друг стол, какъвто и да е. Когато обичаме някого, ние му даваме мекичкото, на което да седне. казвам му. Как сте? Много меко му говоря. А пък на другия му говоря по-грубо. Стоя не е, как си? На он си, когато обичам, казвам. Много ще ми бъде приятно да останете в дума ми за дълго време. да говори тия думи нежно а пък на другия, когато не обичам, казвам. Кога ще си отидете? Учителят изговаря тия думи грубо. Когато аз се интересувам, кога ще си ходи, това вече ме поврежда. Аз не трябва да се интересувам от това. Мен ме интересува изгрева на слънцето, но като изгрее слънцето, не се интересувам от неговото залязване, кога ще си ходи. Не мисля за неговия залез. Мислете за изгрева на слънцето. Като той е един човек, не мислете за неговото отиване. Че той ще си замине и ще си замине. Важно е неговото идване. Като срещнете един човек, вие искате да знаете защо сте го срещнали. Отидох да слушам този цигулар и разбрах, че той познава музиката, има познание. Сега какво му трябва още? Още му трябва малко да приложи своята доброта. Аз му турям само една погрешка в свиренето. Като свири, той прикляква малко напред с коленете, а пък тялото назад. Това не е музикално. Той, когато се свири, трябва да е изправен. Пшихода порано е бил сухичът, а пък сега е много по угоен Обича да си похапва. Той трябва да свири още. И ако той може да внесе добротата, т.е. субичта, тогава ще има по-големи резултати. Но това вече е за бъдещата музика. Да се внесе любовта в музиката, това е голямо изкуство. Но и додето е стигнал, той е хубаво. Техника отлична. Малци на цигулари имат такава техника. Сега не е въпрос за пшехода, но за окултните ученици. Пшехода служи като едно стъпление. Така съм. Каква трябва да бъде вашата полза? Ако ти се сгърнеш, ако ти се прекърпиш, мислиш ли, че това е едно религиозно положение? Че какво е положението на ученика? Какво трябва да бъде то? Каква полза трябва да имате всички? Аз гледам някой като ходи си, държи главата надясно или наляво, или напред, или назад. Малцина ще срещне с глава, изправена право нагоре. Гледам, някой си стиснал устните. Защо? Като че воюва с някого. Друг път някой си отвори в устата. Не стискайте много устата си и не си отваряйте устата. Не тишайте през устата си. Говорете чрез устата си, но тишайте чрез носа си. После, когато ядете, не прикасвайте. Мислете за храната. Почитайте тая храна. Това, което ядете, са ви го приготвили уния, които ви обичат от невидимия свят и влизате в съприкосновение с тях. Ние седим и сме недоволни как е сготвена храната. Една храна трябва да се изготви много хубаво. Ако аз изготвя, ще изготвя много хубаво. Не е само да тужи с лучица, чер пипер, червен пипер, масло. Прясно масло ще употребиш. Ще издуеш кравата. Ще изчука с маслото. Сам ще го изкараш. Аз ако готвя, аз сам ще издуя кравата. Ще изчукам маслото. Маслото да бъде прясно. И пръшното трябва да бъде добре смляно от днес. Лябът да бъде от днес, а не вчерашен. Вие сега ще кажете Не знаем нещо. Много работи знаете, които не са ви нужни. Вие знаете, че хората са лоши. Това не ви ползва. Какво ви ползва баш, че хората са лоши? Казвате Лош е светът че защо ви е това знание, кажете ми. Мога да ви приведа много примери сега, но не искам да се цапам. Не мислете за лошото на хората, понеже с това няма да ги поправите. Аз мога да знам, че въздухът е лош в една стая, но е важно да изляза на чист въздух. Няма да стоя да опитам този нечист въздух. Ние трябва да имаме една ясна представа за нещата. За нас хората са лоши, понеже те не постъпват според нашите интереси. Че един стражар, който има своя длъжност, каже: Не минавайте от там, но са учтиви. Английските стражари са много учтиви. Американските идват потир тях. Американските стражари ще те предупредят и ако речеш да се противиш, има веднага боксиране. И американските стражари не са като нашите баби, но той е 6 стъпки висок. Той стърчи над другите. И може да тига с едната си ръка 70-80 кг. И казва, който дойде в Америка, трябва да се подчинява на законите. Много учтив. Ще те покани, но ако се противиш, с Бог ще почне. Вие всички се противите някой път на законите на природата и казвате, как така? Природата си има стражари и казва, господине, заповядай на Бог, Що е една болест? Една руска морда в лицето. Що е ревматизъм? Плот на нашето непослушание. Главоболието, кръвоболието, ревматизма, това са все удари на природата. Най-първо, за да бъдете добри и за да бъдете учени хора, трябва да се освободите до някъде от болестите. Болестите трябва да ви бъдат само като гости. Не ви казвам съвсем да се освободите от тях. Сега ви идат като черкези като турски башинбозуци, като турски каймакани. А пък сега трябва да дойде една болест и да ви каже като похлопа «Моля ви да влеза, може ли да ме приемете?» А по-рано влизаше като турски башинбозук. Как стана тази промяна? Като почнеш да живееш по новото разбиране и ще каже болестта Мога ли да вляза? Ти казваш. Какво обичате? Тя ще каже. Мога ли да ви услужа с нещо? Аз нямам нужда, но имам един непокорен син. Можеш ли да го повъзпиташ малко? Тя ще каже. Може. Така се възпитават хората в света. Сега ражда се една мъчнотия. Ние казваме, много е труден този новия живот. Не смесвайте старата вода с новата вода. Не смесвайте старото брашно с новото брашно. Не правете това. Когато месите един хляб, месете го чистото от прясното брашно. И когато обичате един човек, защо го обичате? че то е едно условие за вас. Вие не можете да бъдете добър, не можете да придобиете една стабилност в себе си, една устойчивост, ако не обичате хората. Всеки един човек е едно условие за вас да станете добър. В добрината печелите вие, а пък в любовта печели вашият близък. Ако той печели, и вие печелите. Ако той губи, и вие губите. Ако познавате човека, познаването той печели. А пък и вие, като го познавате, и вие печелите. Учен ставате. Добротата ви е потребна и знанието ви е потребно. Без знание човек нищо не може да постигне като отидете в Англия и Франция, ако не знаете езика, какво ще постигнете? Ако влезете в един английски или френски колеж, какво ще добиете? Какво знание ще добиете, ако не знаете език? И ако не разбирате езика на природата, какво можете да придобиете? Вчера дойде един военен и разправи своята опитност от войната. Офицер от ниските чинове, между подпоручик и капитан. Полковникът му казва. Господин капитан, ще вземеш ротата си и три села всички ще ги прекараш под нож. Казва он си. Ще отида господин полковник, ще направя тая работа. И ми разправя той. Но отивам и виждам, че глупава е тая работа. Да ги избия три села, трябват ми три месеца. Не вземам родата си, но вземам 12 души и им казвам, за какво отиваме. Но казвам им, не става тая работа. Отивам да видя причините. Запознавам се с хората, които искахме да ги избием. И те се съгласиха и доброволно уредихме въпроса. Тие хора отстъпиха от своето. Казах си, как ще убия тия хора? На този човек предната част на мозъка е така развита, центърът на милосърдието е така развит, че този човек не може да пристъпи Божествения закон. Ако нямаше развит този орган на главата си да схваща от невидения свят, той щеше да изпълни заповедта. Всяка една заповед, която се дава, трябва разумно да се изпълни. И той казва, Щитаха ме за непоправим. Казваха ми, Вие сте непоправим. Казва ми, Господин генерале, аз не пия, не лъжа, не крада. Он си му казва, Не изпълняваш заповедите както трябва. Че как ще изпълня? Ще компроментира това работите. Трябва да се мисли. Има някои неща, които не са справедливи. Не само държавата е, която може да ни наложи един закон. Но има един закон на Бога, на който трябва да се подчиняваме. Не поправим сте, обичате да философствате, казва генералът. Той като ми разправи това, рекох му. Много добре сте направили, каза ми той. И сега не ме харесва. И той дойде тук, иска да се запознае с нас, казва му. Той като дойде тук със своя ум от своето гледище ще види, че и тук не мислите някой както трябва. У Българина има една черта, той казва. Аз като стана министър ще избеся всички. Беси българината. Някой казва, да се изпъдят тия хора, да се освободим от тях. Как ще ги изпъдиш? Дети са стражавите. Най-първо постарай се да заповядаш на мухите да не влизат в къщи. Не, ще учите закона на любовта. Бог хиляди години ни изучава и ни показва любовта си и при всичките наши погрешки той ни обича. Той казва, не го прави това, защото не е за твое добро, ти ще страдаш. Трябва да знаете, че страданията проистичат от нашето непослушание. Всички страдания са дошли от непослушанието. И който ден извършиш непослушание, ще дойдат страданията. Всички да бъдете умни, да се вслушвате и после никой да не злоупотребява. Не трябва да ви говоря много. Не е хубаво да си и се говори много. Като дойде някой в дума ми ще му кажа Не искам да преяждаш, но не искам и гладен да останеш. Ще яде си, като си отидеш, да не кажеш, че си преял. Да излезеш от моята трапеза с най-хубавите впечатления. Да остане приставане от масата за 20 хапки място. Сега каква е целта в една школа? Някой си ми разправи, че като ходил в едно събрание да се моли, като се молил с другите, Виждал какво правят всичките там при молитвата, че това не е молитва. Ти като влезеш в един дом да се молиш, ще бъде сляп за всичките погрешки на хората. И като речеш да се молиш, никакви погрешки на хората да не виждаш. Бог знае тия погрешки по-добре, понеже Бог живее в тях. Ако ще искам да разправям на хората, ще разправям за себе си. И те да разправят за себе си. При мен често идват да се оплакват един от друг. Отдалеч с политиката да почват и казват. Какво трябва да правим? Учителю, ти можеш. Не мога. Не мога да пристъпя закона на любовта. Има неща, които не мога. И да искам, не мога да го направя. Той казва. Кажи му така, строгичко. Ти мислиш ли, че ако аз му кажа малко строго, той ще разбере нещо? Няма да разбере. Не мислете, че със строго може да се поправите. а съм правил опити. Не помага. Има нещо, което помага. Обичай хората като себе си, нищо повече. Този е закона. Влизай в неговото положение, обичай го като себе си и познавай го като себе си, както себе си познаваш. Вие сега губите вашия мир. Бог като влезе в света, той гледа друго яче на всичките свои деца. Вие не сте родили тия деца. Като родиш едно дете, не го пиеш, то е твое. Бог, който живее в вас, вие го познавате. За вас вие искате най-хубавото. Дръжте това хубавото в ума си и за другите. Сега аз не намирам мъчнути и в това. Не, че вие не искате да слушате, но по някой път вие грешите в следното. Вие мислите, че човек може да има две мерки за живот. Той трябва да има една мярка. Всички трябва да се пазите от следното. Човек към някои хора е повече разположен, едни хора го разполагат повече, а пък други по-малко. Един богат човек, който има повече пари. То разполага повече от тебе, който имаш нужда от пари. А пък един беден човек, който няма нито пет пари, не те разполага. Един учен човек, един добър човек, един милосърден, кротък човек, въздържател, те те разполагат. А пък ние сприхавите хора, не те разполагат. Какво трябва да правите сега при сприхавите хора? Прибедните хора какво трябва да правите. Да кажем един ден, ще ви изпратят на земята и ще ви дадат двама опорити хора да ги поправите. Как ще ги поправите? Това ще бъде един изпит. Трябва да се явите на изпит. Господ ще ви даде един син и една дъщеря опорити, че ще се чудиш какво да правиш. България един българин, имал едно дете. Той е от братството. Държи да всичко под ключ, то краде, взема, води се с най-лоши другари. Иска да се наложи на баща си, иска да направи каквото иска. Няма морал. Пита се той. Какво да правя? Какво ще правите сега, кажете ми? Причината, знаете ли, откъде проистича? Понеже с една от старите, бабата или майката на бащата, те не са постъпили добре и тя е умряла. Заминала е за другия свят. И сега тя е влезла в сина и по този начин си отмъщава. Това, което те са правили на старата жена, сега тя го прави на тях. Какво ще правите? Преди години дойде при мене един свещеник. Той добил едно състояние на вечен страх. Като влезе в църквата, го е страх. Вкъщи го е страх. Вкъщи не може да влезе. Страх го е. Трябва да има при него двама души свещеници, когато ходи в църквата. Той казва: Намислил съм да си давам отставката. Ходил той при лекари. Казват му, нямаш никаква болест, но болен съм и като река да се моля ме е страх, навсякъде ме е страх. казах му, няма да ме лъжиш, ще ми кажеш истината, като поп няма да ме лъжиш. Ти имаш ли някой свой ближен с когато не си живял добре? Много ти е бил ближен, обидил си го, направил си му си и в това състояние е заминал. Към него не си бил справедлив, няма да ме лъжиш. Ако ми кажеш, истината ще ти помогна. Инак ще си носиш страха. Майка ми живееше при мене, бих я и тя умря. Сега ще почнеш да се молиш за майка си, ще се примириш с нея. В това състояние ще те напусне. Майка ти е влязла в другия свят и има голяма омраза към тебе. И ако караш така, тя ще те разтупи. Та не мислете така, както мислите. Не трябва да правиш никакво зло понеже това зло поопратен път ще се върне. И ако някои деца, дъщери или сумове са немирни и ви измъчват, може би причината е някой стар дядо или стара баба, които имат нещо против. Че кога ще се поправи света? Някой път вие не се спогаждате, нали? Не Не вие но другите не се спогащат. Те, като дойдат, са немирници. Сега другото положение. Ние обичаме Бога. За да обичаме Бога, трябва да бъдем добри и да постъпваме справедливо. Невидимия свят иска да ни направи да бъдем носители на доброто, да знаем как да го посадим. Един градинар изучава почвата и семената, как се посаждат. Един пчелар изучава пчелите. Ние, които искаме да внесем новото учение, мислим, че ще минем без учение. Ти казваш: Аз искам да бъда окултен ученик. Как ще бъдеш окултен ученик, като не разбираш законите? Не, че не разбирате. Много работи сте научили, но много работи има в света, които трябва да учите. Дойде някой, повиши се тонът. Вие всички трябва да имате едно разположение, че който и да дойде при вас, все мек да става. А пък някой път вие мекие го направите остър, че мислите ли тогава? Някой човек влиза в някой дом. Мек е вляза. И отгоре един час се е наострел. В дадения случай или е сте нож или е тучило? Вие сте взели нож и той ви е наточил. Като ви наточи и режете, какво можете да сторите с този нож. Врагове си правиш. Влизаш при брата си, защото е тази сабя. Той няма какво да ви лъже. Отивам при един човек, който има да ми дава. Казвам. Готов ли си да ми платиш това, което ми дължиш? Заповядай. И плаща. Свърши се. В околтната наука се изисква да бъде човек най-първо господар на себе си. Да познава хората и да обича хората. Оттам ще почнете вие учениците. И ако не се познавате, вие учени не можете да станете. И ако не се обичате, вие добри не можете да бъдете. Доброто се развива от любовта, а пък учеността се развива от познанието. И тогава с някому, като не му върви нещо, той казва – аз ще напусна това братство, ще напусна школата. В която и школа да влезеш, законите на природата са едни и същи. Не мислете, че има лесен път. И в света да влезеш, пак ще учиш. Тогава вие ще минете по-дълъг период, по-дълго време. Във всички школи крайните резултати са едни и същи. Не мислете, че това познание можете да го добиете така лесно. Някой път говоря за някой елемент, който ви е даден да го превърнеш във злато. Когато дойдеш да превърнеш желязото или среброто в злато, изискват се познания. Това, което ви говоря, е трудна работа. Но работа, която можем да я постигнем, някои хора идват и казват. Защо вашите хора не могат да кажат в какво седи вашето учение? В какво седи то? Аз ще ви кажа в какво седи новото учение. Ще се научиш хубаво да ядеш, хубаво да тишеш и хубаво да мислиш. Че то е било лесна работа. Да се научиш да ядеш хубаво. Това е цяло изкуство. И как ще ядеш хубаво? Ако аз туре под петите ти нещо с висока температура, ако натопля под краката ти 70-80 градуса топлина, ще можеш ли да ядеш хубаво? И ако туре електрическа жица под твоя стол и като седнеш и пусна тока, когато ядеш, как ще ядеш? Не ще можеш да седиш на стол какво ще правиш тогава? Аз гледам някой път доста майсторска инсталация електрическа има под столовете. Един брат ми каза да направим един сюрприз на учениците. Един американец преди 30-40 години направил веднъж следното. В Америка има някой път 5-6 слушатели в събранието. В една публика от 2-3 хиляди души стотина най-малко ще спят. Дошло му, но всичките столове да ги съедини с електричество и да има копчета. И като заспи някой бутне копчето. Искал да ги държи така в будно състояние, да не спят. Та и тук сега трябва малко електричество. Сега, Практическата страна. Не обръщайте внимание на уния и изопачените неща, защото мнозина от вас се проявява едината виза. Не е нещо свойствено. Имате добри работи, но много пъти вие в новите работи изнасяте и бит пазарски работи. Нещо старо, преди 5-10 поколения, дори го при новите дрехи ви е това. Някой път искате да се покажете с вашите атавистични черти. Най-първо познаване и обич към хората. И после всички трябва да бъдете справедливи. Ако ти би бил на неговото място, как би желал другите да постъпят с теб? Всички вие сте свързани. Постоянно вас ви разглеждат от невидимия свят, напредналите същества от горната школа гледат ви и виждат къде са вашите слабости. Имат един екран и искат да знаят какво мислите вие. На този екран е представено какво мислите вие. И това представлява интерес за тях. Филм интересен за разглеждане. Те печелят, но ние не печелим с нашия филм. Ако ти играеш ролята на един кладенец в някоя драма, какво ще спечелиш, кажи ми? Ще ти платят. Но аз като актьор не бих желал да играя тая роля. Трябва да туря там онзи, който има тази склонност. За философ пак същото. Актьорите трябва да се избират по склонността. Някои няма склонност да краде, а пък го турят там. Ще турят някого, който има тая склонност. А пък някой път, като турят друг, той само се измъчва. Ще турят някой, който не е умирал, да умира. А пък той ще се мъчи да умира. Да турят някой, който е разположен, който иска да се самоубива. Ще му кажете. И я покажи на сцената как ще умреш. Да видим как се умира. Два, три, четири, пет пъти го представи и после, ако го намираш за разумно, можеш да го изпълниш. От закона на самоубийството можеш да го излекуваш лесно. Един искал да се самоубие. Казва му един приятел понеже искаш да се самоубиеш, хайде и аз ще дойде. И той му турил на коляното една халка отзад с връв, без да знае он си. Казва му, хайде, хвърли се. Он си се звукова и се хвърля. И като падал надолу, виснал във въздуха, останал във въздуха. И той се очудвал как е останал във въздуха. Пита го отгоре. Стигнали на дъното? Овиснах във въздуха. Някой път това се случва из вас. Ние мислим, че като направим някоя постъпка, ще постигнем някой резултат. И после увиснем във въздуха и виждаме, че нищо не сме постигнали. Да не ви идва идеята за самоубийство или. Не се отекчавайте в живота, понеже вие не разбирате. На вас ви са дадени най-хубавите условия. По-хубави условия на вас никой не може да ви даде сега. Даже и най-лошите условия, те са най-хубавите условия. Те са за вашето възпитание. Най-лошите условия, те са добри. Да кажем, че нямате къща. Тая къща ще дойде. Пари нямате. Тия пари ще дойдат. Знание нямате. Знанието ще дойде. Другар нямате. другарят ще дойде. Нямате книги. Книгите ще дойдат. Всичко това, което нямате, ще дойде. Вие чакайте. Не бързайте. Това, което искате, ще дойде, както слънцето изгрява. Аз няма да се тревожа, кога слънцето ще изгрее. Чакай. То ще изгрее. Небето ще бъде ясно и ще се ползваме от светлината. Имайте тая вяра. Казваш. Аз вече си изгубих вярата. Защо си изгубил вярата си? Изгубването на вярата е една слабост. Това е едината виза на вашето минало. Не губете вярата си. Бог е неизменен. Бог не може да се измени. Казва, че е строг. Но какъвто и да е строг, милостиве. На израилския народ казва Вечно ще ви отхвърля пред лицето си. И не се минават 20-30 години и казва Израилю, обърни се към мен. Благоутробен е Господ, милостиве, прощава. Казва се Не благоволява Господ в смъртта на грешника. Той не благоволява на вашето невежество, на вашето страдание, на всичко това, което иде. Той не благоволява, но трябва да го разбирате. Трябва да имаш широко сърце. Като страдаш, благодари на Бог за добро е. Не си ти първия, който страдаш в света. Че ти не си първият болен в света. Хиляди пълни има в света. Не си първия си ромак в света. Че всяка болест ще ти даде едно хубаво условие да влезеш във връзка с някой човек, да се запознаеш. При тебе ще дойде един лекар, с когото отдавна не си се виждал, ще те излекува и ще се запознаеш с него. Сега могат да кажат. Много говори. Нека за втори път остане 6 часа и 20 минути. 20 минути съм говорил вече. Ще ни глубят. Повече светлина съм изгорил. За един час е предвиден. Две неща помнете. Познавайте хората и обичайте хората. Познавайте Бога. И обичайте Бог, познавайте Себе Си и обичайте Себе Си. Обичайте Се. И при най-лошите условия, защо да не се спогаждате? И сега кажете ми, какъв опит искате да направим? Някой път ви искате да направим опит? Какъв опит да направим? Какъв да бъде този опит, от който всички да бъдете доволни? Много мъчно е да се каже какъв опит. Във всяка една школа трябва да се създаде една среда. Проводници. Една среда, която да бъде добър проводник. В това отношение трябва много да се тонира човешките мозъци. Всичката мъчнотия е в човешките мозъци. Възприятията на всички хора не са еднакви. Всички имаме добри желания, но нямаме еднакви възприятия. Да кажем, че можеш да отидеш при един болен човек. Той със съвсем друго се занимава. Ако той е здрав, ще бъде разположен. Ако е болен, няма да ви услужи. Не само правилни възприятията. И после има една слаба страна, че ние мислим, че ние разбираме живот. Аз проверявам някой път какво знае. Някой казва, има неща, които ние не знаем. Човек не знае какво ще излезе от него, как ще завърши живота си. Той не знае. И да се радваме, че има неща, които той не знае. Има неща, има знание, което е достояние само на Бога. Казват се там. За свършика на света ангелите не знаят. Само Бог го знае. Има неща, които ангелите не ги знаят. Не мислете, че всичко, което съществува в света, ние можем да го знаем. И мнозина от вас казвате, че сте ясновидци, например. А пък иде един човек и не го познавате. Преди 4-5 години дойде при мен един свещеник, облечен в расол с калимярк. Седи. Аз го гледам. Православен свещенник. Той каза, че е недоволен от православната църква, че му е дотегнало и иска да напусне и му трябва едно бяло джубе. И казва ми, не мога ли аз да му дам пари за едно бяло джубе? Казах му. Как един свещеник не може да спечели пари за едно бяло джубе? Казах му още. Ти недей напуска православната църква. Ти ще бъдеш там много полезен. Той казва, ще ми помогнеш да се освободя от това. След 5 месеца пак дойде. Питам го. Откъде идеш? От град Пловдив. Свещеник найди коя си улица, найди кой си номер. Записах всичко. Пак иска бяло джубе. Писах в Пловдив. Няма никакъв свещеник на този номер. Той е детектив, който се е облякал в попски дрехи, да види какво аз мисля за православното духовенство. И при вас често идват подобни. Много глупци има между вас. Аз съм от вашите, казва някой като дойде. А той е детектив. Той ви опитва. И вие се отворите като някой оклюв. Казваш, този е брат. Никакъв брат не е той. Един вестникар е, който иска да спечели малко пари и като си излезе, подиграва се. Погледни го. Виж го дали е брат или какъв е. Де ви е тогава с ясновидството, като не познавате хората? Ще му кажеш. Мога да ви бъда на вашите услуги? Колко ви плащат? 200-300 лева. Аз ще ти дам 400. Остави се от тая работа. Не се лъжете. На този човек му кажете не какво разбирате, а му кажете така. Аз ще му кажа така. Не трябва да се лъжем. Той иде да ме лъже, казва. Вашето учение е добро, вие сте идеални. За вас хубаво говорят, вие сте отличен. Много хубаво говорят, но и много лошо говорят, та да не знаем кое е по-вярното. Така съм. Вие се влияете какво говорят хората за вас. По-добре е да говорят зле някой път за вас, а пак някой път е хубаво и добре да се говори. Щом зле говорят, дяволът е душъл. Щом добре говорят, Господ е дошъл. Дяволът какво ще каже? Той да иска да каже нещо добро, не може да го каже. Вие говорили ли сте с дявола някой път? Много пъти сте говорили. Той е като светия, като говори човек с дявола. Трябва човек да не пусне мястото, дето е живял. Ти като имаш разговор с дявола в една къща, ти тази къща трябва да я напуснеш. Тая къща не можеш да живееш. Някой път ти чувстваш едно тъжно, мрачно нещо. Не го допущай. Това са влияния, хипнози. Има общества, които работят по закона на внушението на хипнотизма. Не мислете, че сте свободни? Всякога има прицелна точка. Не мислете, че е лесна работа това? Сега не искам да ви занимавам с това. Военните имат позиции, окупават се, знаят, че имат неприятел и не го подценяват. И вие не подценявайте злото. Те са същества разумни. Света хората са много умни. Мен са ме лъгали много пъти. А зная, че той ме лъже и пак вярвам, че няма да ме излъжи. Имам вяра. Аз знае, че ще ме излъжи и вярвам пак, че няма да ме излъжи. Все ще ме излъжи и после ще се извинява. То е друг въпрос. Много пъти ще бъдете лъгани. Това не зависи от вас, зависи от другите. Има цели формули в геометрията, които показват на какво се дължи това. Има известни хора, които са построени на една почва, тъй неустойчива и той не може да каже истината. Аз съм ви привеждал онзи пример. Един среща един свой приятел, който никога не може да каже истината се полъгва и му каза Я ми кажи една лъжа. Мисли, че го изучил. Он му казва Остави се, беля ми дойде до главата. Аз отдавна напуснах лъжата. Баща ми умря. Нямам нито пет пари. Колко ти трябва? 800 лева. Тая е последната лъжа, която ти казах. Като ученици трябва да имате едно нещо. Да имате уважение и почитание един към друг. Защото като уважаваш другите хора, уважаваш себе си. Като обичаш другите хора, обичаш себе си. Като познаваш другите хора, Познаваш себе си. Всички вие съставлявате един организъм и тяло, в което Божественият дух функционира. Вие не можете да се избавите от това влияние. Така съм. Колкото и да е лош един човек, той може да е от дебелото черво долу. Че от дебелото черво долу виновен ли е той? Че от тънките черва виновен ти е той? Той е долу като чели и кал гази. Един казва. Аз съм лош и не мога да си помогна. Казва му. Един ден ще се измени твоето положение. Някои хора са добри. Той е благороден, той живее в носа, в очите, в езика, в устата, в мозъка, на благородно място. А пък някой е съвсем загазил. Много ниска служба има сега. Та трябва да влезем в положението на другите. За да имаме една отлична философия. Това е всъщност да гледаме на нещата, както Бог гледа така ще се образува един възглед. И ако така не се обичаме, ние не можем да прогресираме. Не е насилствено да става, но винаги ще отправиш ума си към Бога и ще кажеш Господи, научи ме да обичам хората така, както ти ги обичаш. Научи ме да познавам хората така, както ти ги познаваш и да постъпвам така, както ти постъпваш. Учени ни трябва на всички. А аз толкова работи съм казал, ако ви попитам 1929 година на днешния ден, каква лекция съм държал, кой би могъл да ми отговори? Миналата година на този ден, каква лекция държа? Преди три среди, какво се е говорило? Аз ви оправдавам, понеже вие се занимавате с неща много по-важни отколкото тия философии. Онези неща са се наместили, а пък това е второстепен. Имате ли някоя тема зададена? После и в темите вие много учени сте станали, не пишете много лаконически. Какво нещо е яденето, лаконически казан? Какво нещо е да обичаме Бога, лаконически казан? Това са философски изречения. Но знаете ли, че вие нямате нищо ваше? Това са все чужди работи. Да бъдем добри. Това не е ваша мисъл. Да бъдем честни. Това не е ваша мисъл. Да бъдем учени хора. И това не е ваша мисъл. Кажете ми една мисъл, която е ваша. Трябва да си обхождаме добре с другите. Това не е ваша мисъл. Кажете ми сега една ваша мисъл. Единствената ваша мисъл според мен е да учим Желанието да учим А пък другото е чуждо И дрехите са чужди И обущата са чужди Не съм ги прави лаз Дрехите ми, шапката ми и прочие Не съм ги прави лаз Тия дрехи ги е шила една сестра Много майсторски И яденето не е мое Кое е мое сега? Единственото Мое нещо е да уча, да познавам хората и да обичам хората. Това е Мое. Като обичам, това е Мое. И като познавам хората, и това е Мое. Те са наши работи. И ако нямате това, всичко друго е чуждо. Всичко друго е чуждо. И ще ви се вземе. И само това ще ви остане. Знанието, което имате и любовта, която имате, само това ще остане във вас. Ще ви остане само познанието и обичането на хората. Та сега спрете се и не се занимавайте с чуждите работи. Тайна молитва. Гимнастически упражнения. Небе ясно, звездно, време тихо и меко. 12-та лекция на общи окултен клас, 16-та година, държана от учителя на 17 февруари 1937 година, сряда, в 5 часа сутринта София Изгрев.